Jag heter Fredrik Olsson, 33-årig Hellboy-geek och spel-och-filmnörd. Och med oss har vi även Danny Larsen, 34-årig allmän spel-och-filmnörd. Okej, okay, du kommer ihåg att jag blir äldre. <laughs> ja. <laughs> och så har vi ju naturligtvis också Rob Veldarion Larsen, allas favorit favoritgosebjörn som jag sa i förra den. Ja, alla kramar till alla där ute. <laughs> Ja, och vi har ju som vanligt en eh, någorlunda späckad eh, podd Även om vi tyvärr inte har med oss Max idag Han studerar och håller på i och med att det är sluttampen nu på utbildningen Så det är förståeligt Jävla svikare eh, Ja <laughs> Det är skönt att någon pluggar här omkring faktiskt <skratt> Jag tycker ja. du ska vara tysta, du gick ju gymnasiet Och så har inte du gjort någonting mer mm. Nej, men jag gick i alla fall klart gymnasiet så Det gjorde jag också Ja, Anyhow, moving on Vi har spelnyheter och spel som första delen på vår agenda Och sen kommer vi gå vidare på som vanligt då Film och tv-nyheter då Men om vi börjar på spel då och nyheter Vad har hänt i veckan? Har hänt någonting särskilt? Vad oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, nej <laughs> um, uh, Jag kan väl börja med uh, lite Star Wars här Kan vi göra EA mm. har, ju, har ju licensen för Star Wars-spelen nu har de ju de teamar ju upp med Disney för att göra ett, med Star Wars-spel Och eh, det är ju DICE Visceral och eh, Bioware Som ska göra de nya Star Wars-spelen Men de kommer ju inte här förrän eh, Det var rapporter om Efter mars 2014 Som vi kommer se dem först då eh, Men det är spekulationerna För vad typ av spel det kommer vara är inte så Det, jätte, det ingen som vet riktigt Det enda vi har är att det är möjligt att Dice gör Battlefront 3, vilket jag är väldigt väldigt exalterad för för jag älskar Battlefront-spelen. Precis. Men det är egentligen bara att titta på deras eh där så att säga för vi har ju år. de har ju gjort i princip bara RPG sedan de startade ja, Så att om det, det inte skulle bli RPG eller action RPG så, så vore de ju förvånad. Kotor 3. 3. Old Republic är ju Kotor 3 då ni. Ja, men jag vill bara ha kort och jag vill inte ha något annat, tjafs, Ja, oss Vad från Danny? Danny, du är så gammal. <här> oh, <här> vad? <här> jag hörde. Mm, du är äldst här, för du? <här> ah, ja. Det är ju så. Ah, ja. Ja, Nästan nej. har talat. Det, men eh, BioWare och eh, Dice kommer i alla fall eh, ha ju någon reveal på spel eh, på E3- Uh, frågan är vad det är för spel om det är en så här, Star Wars Men man kan alltid hoppas i alla fall um, Så so att uh, Det it, är it, ju någonting där i alla fall kommer, we on, we om... kom, kommer vi få se 13: 13 Är det någon som tror ni som kommer avsluta det här spelet Om jag hade i alla fall kommit väldigt långt Kommer vi någonsin få se ett avslut på det här spelet Det är ju möjligt att allting en Airware eller Visceral Gör det då i så fall Uh, om de har, eftersom jag har tagit licensen Och sagt att de tre ska göra spelen Så att, uh, då är det ju mycket möjligt att, uh, att något av de uh, De tre studioserna gör det spelet då. För, för vi såg de, trailer, de korta trailers Snuttarna som kom ut Det såg ju grymt snyggt ut Och det är tydligen en intressant story Men frågan är för att vi kommer få se det Som en av de här uh, Sidofilmerna vara om Boba Fettio, så. Ja du ja, Jag vet inte tusen om det ens Blir något av det jag menar, de, de kommer ju koncentrera sig på framförallt där de är bra inom vad, vad gäller schanger, som sagt. Jag menar, Dice är ju bra på just uh, multiplayer. och Battlefront är ju inte, um, även om det är enbart där spekulationer, det är så många fans som ser, men, Dice plus multiplayer equals Battlefront. Det är ju många som tänker och det är ju ganska uppenbart mm. man tänker så. Sen om det blir så, det vet man ju aldrig egentligen, men man kan ju alltid hoppas. Ehm. Um, Bioware, ja någon form av RPG blir det ju De kommer aldrig gå ifrån sin form som de är faktiskt väldigt väldigt bra på eh, Det är, det är det möjligt, möjligt att de gör Men det kan ju jag, jag kan ju se Jag, jag skulle jag se det väldigt väldigt. Nej, jag, jag kan inte tänka mig det Väldigt skeptisk över ja. det menar, Det vore ju intressant om de kunde göra ett Riktigt coolt, bara ett action Action Star -spel, Typ Äh, Force Unleashed-aktigt nästan Det skulle ju vara intressant för de skulle ta något som ligger utanför Realm och Roman, Alltså det Extended Universe Och göra någonting där för Då kan ju inte, liksom, mm. inte, inte Disney och de kommer att säga liksom, att Nej, men det, det stör våra planer på våra filmer Utan det här är liksom någonting som är vid sidan av Som inte stör den. Men det är, det, därför, det, är det är därför de har hållit sig till Liksom KOTOR Det är liksom åh, 3000 år sedan liksom. det, För det har ju i stort sett ingen Impact på liksom, filmerna och så Ja, men det är det där jag tycker om. Då vet man att vi kommer få ett spel där vi, vi kan göra nästan, nästan precis vad vi vill för att vi vet att det stör inte de andra sakerna. Mm, mm. Men äh, det återstår ju att se. Men vi kan ju alltid hoppas på att de håller sig inom det som de kan och gör ett riktigt riktigt bra spel. Kanske kort 3 vem vet. Men äh, i det, jag... det i... Eftersom Eftersom det... är ju de som jag tycker är mest äh, så här. det kan bli egentligen vad som helst känns som. Äh, jag menar Dead Space, om man, om man tar de beståndsdelarna, fan... Här kan vi göra lite Death Troopers för fan Kan Ooh, vi, kan vi möjligtvis kanske få ett horror Star Wars-spel? Möjligtvis Ja, som ja. Sa sagt, ja. Death oh, Troopers vore ju något Zombie Troopers på ett jävla skepp någonstans ja, men har vi inte oh, visat Jesus. tillräckligt med zombies i spelindustrin? Det, jag tror att vi, där, vi får nog dra gränsen med zombies snart ju Ja, zombies, men, jag zombis, men du har aldrig zombier, sett det i Star Wars-miljö Alltså i spelform, det har du aldrig sett Oj, nej, nej nej nej. Oh, Tänk i zombies med, med lightsabers. Jössus. Var skit det skulle vara jag. Man hugger armen och de bara lyfter upp armen och fortsätter att svinga men se <laughs> <littrore nu laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh, combo. Hur många man ser hur många såna armar man kan svinga runt sig. Men eh, som det är EA då kommer jag tänka Jaha hur mycket ska man vara liksom såhär Buy to win eh, i så fall ju, eh. Jag diskuterade med min bror Kenny igår och, liksom, Om vi får de ska göra ett kotor att Då kommer de säkert ha att du kan köpa Nya dräkter och sånt Men sånt är helt okej okay, så länge du köper krafter och sånt och Du köper visuella saker Som jag sagt förut när vi diskuterade diskuterat sånt där, att Det är helt okej okay, men tror ni att det kommer bli något sånt Kommer de ha att man kommer kunna köpa in ingame liksom? Det är självklart det är det. Ja, det ja Med, är med dagens i, i industri tiden. Så det är ju så i nästan Varje spel att man har sådana grejer Att man kan köpa Men... till extra saker Men själva grejen är det att om de gör ett Kotor 3 och gör det single player Precis som Kotor 1 och 2 mm. så, så har jag Inga problem med att man kan Köpa till extra grejer Typ extra krafter, vapen och sådana grejer För jag känner liksom att det förstör inte spelgrin om det är singleplayer. Det är ju en annan sak om det är multiplayer om man spelar. Eller, eller MMO eller något sånt där. Där man spelar mot eller med andra människor. Och man ser, de har ju betydligt mycket bättre grejer än vad jag har. Uh, och det måste man betala för för att kunna komma upp i det. Det, det känns liksom, nej tack. Men är det ett singleplayer spel, då har jag absolut inga problem med det faktiskt. Uh, för att, jag menar, okej, okay, om jag inte vill ha det. Om jag inte vill ha de här grejerna, då, då köper jag inte dem helt enkelt. Och det är ingenting som har en negativ impakt på mitt spel då, har det inte. Mm. Nej, precis. Men så länge det är ett single player så då kan jag se i går god för sånt. Men ifall du tar multiplayer och sånt, då, då är det ju det här by to, äh, to win. Och det, då är det ju totalt fel. Ju. Men, det skulle vara... Kotor skulle nog vara ganska intressant som ett multiplayer-spel, alltså typ in Inte uh, som Inte, inte MMO-stuk Utan mer co-op typ ja, i precis. så fall B Ty som, som Dead Island Och de spelen nu. Ja. där kan mm. du liksom hoppa in I en grupp helt plötsligt där och du behöver inte Liksom fortsätta och du kan bara, ifall du känner att När du har gjort tillräckligt kanske du bara går till en annan Grupp och tänker, jag tycker om den här instansen Så jag, jag kör vidare med de här istället Ja, precis Det vore rätt intressant att kunna göra det Men... Uh... Ja, det återstår ju att se vad de gör för någonting där Jag menar, det, jag, jag vet inte riktigt om, om det är så att uh... Frågan är ju om de här spelen kommer att utvecklas till den nuvarande generationen Konsolen då blir Next Gen, om det blir PS4 och Xbox 720 som det är Ja, om de är smarta så gör de till Next Gen För då vet de att de har en selling point där för dem ju Så jag tror att Mm. Microsoft och Sony skulle säkert betala dyra pengar för exklusivitet på ett nytt storårsspel som vi vet att. För, alltså upp till det här kom ut ju så var det liksom att det kommer inte komma några fler storårsspel på ett bra tag för att de ska licensiera ut och de är väldigt mycket som de sa att de stänger ner en del spel för att de var för våldsamma med de här skjutningarna i USA, och bombningar och då vill de inte liksom associeras. Alltså Disney vill inte associeras med våldsamma spel idag. Så. Mm. Mm. Ah. Mm. Men, men Star Wars, jag menar, kom igen Ja, det är ju liksom en del Av, av USA liksom det är, det är liksom, precis som Disney och Star Wars Det är liksom inte beståndsdelen Om man tänker i USA, då, det hör liksom till Så det borde ju vara naturligt att Det är liksom fantasy, det är inte Den typen av våld Nej, man ser ju inte många ungdomar Springa runt med ljussablar direkt Och hugga ner folk nog, nog för att de kan bli jädda i verkligheten ju men att det är ju en ja, <laughs> Fast, äh, ja, det är ju... Ja, nej, i vilket fall som helst. Äh, äh, nej, men jag, jag är väldigt intresserad. Jag ser väldigt mycket fram emot. För jag men, om, om, de, om de kan få Star Wars-spelen som, som launch titles för äh, typ tre, Xbox 720 så äh, är det ju, som du säger, en ganska stor selling point på att, äh, att folk köpa det då när det väl släpps. Äh, men frågan är om de kommer göra för att maximera liksom profits, om de kommer göra så att de släpper för alla alla ja, kanske inte alla konsoler inte Wii U och sådant men nej men... det var ju där nu jag, jag läste vi tappade biträp att Frostbite 3 engine funkade ju inte där så att det är ju många spel och sånt som som använder den som inte kommer fungera ju så uh, Wii U ser ganska tungt ut för när nya spel kommer För de kommer ju vara optimerade för 720 och uh, uh, PS4 Så då är ju frågan hur det kommer fungera på det här ju. Ifall det kommer komma mm. några Star Wars spel och sånt Så de kommer ju vara på nya engines och allt sånt där ju, För högre resolution och allt sånt där ju. Ja, det återstår ju att se hur de... Va, hur vad jag de läser det. överallt så är Wii U, det är liksom så här Den samlar damm, det är allt den är till för. Vet du vart dammet är? Ja men det är på Wii U mm. För de, de släpper ju inte några spel ju Ja, I ifall, ifall Nintendo skulle kunna få köpa till sig en titel Så skulle de, alltså exklusiv Star Wars-titel Så skulle ju folk verkligen köpa I Ifall de äger en Wii U redan Det skulle vara ett spel som skulle sälja då ja Ifall de gör en så här uh, Star Wars Super Mario Åh <laughs> oh, jesus. Ja, äh, äh, men eh, summera upp här nu Vi ser helt enkelt fram emot eventuella Star Wars-licenser Och framförallt de här tre studiorna Vad de kan göra med det ja, håller utkik Vi... på E3 Över vad som kommer för någonting där Jag hörde att Ubisoft också ska annonsera något spel där Men uh, återstår ju att se vad det är för någonting uh, jag, jag hoppas på fler uh, um, uh, på Star Wars-spel uh, uh, Lite mer Assassin's Creed-liknande spel typ kan jag tänka mig lite mer sånt Skulle jag se fram emot det jag, jag, så... skulle se, jag skulle vilja se ett Mandalorian-spel <laughs> Det skulle vara kul. Ja, nej Fast, ja oh. det, det är perfekt för spelupplugg I för att de vill sälja massor som del. DLC Det är liksom nya planeter, nya uppdrag Och sånt i den stuket Det skulle kunna sälja massor i Så de skulle kunna tjäna massor på pengar på sånt men vi kanske ska avrunda med Star Wars och gå vidare mm -hmm. lite grann. För vi kan fortsätta vidare med EA och att de nu utannonserade Sims 4. Hoho! Precis. Ja, det är väl säkerligen många som ser fram emot uh, en ny Sims. Och den här läste jag till med var just... Om uh, något. De har inte riktigt gått in på vad eller varför. Men någonting med att ögonen på karaktärerna skulle vara i fokus. Uh, jag vet inte om det, om det är att man kanske kan tyda... Karaktärerna på något sätt Istället för just att de signalerar Med sitt härliga Zulzul, Allt det här konstiga pratet Det är möjligt att det kanske är lite mer För ansiktsuttryck och sånt Som är lite Precis. bättre i så fall Men jag ser fram emot det faktiskt Jag gillade, jag gillat alla de andra simspelen Även fast jag bara kan spela det Typ en timme eller så i taget Men uh, jag fortfarande gillar dem Ja, alltså Sims funkar ju Jag kommer ihåg när den första kom Det var ju liksom Ja, det var väldigt speciellt på Jag vet inte om det var 0-0 den kom men då satt man sig och så kunde man inte få nog. Man satt där hur länge som helst. Och vad gjorde man? Jo, man tog hand om människor precis som man egentligen skulle ta hand om sig själv och ge mat. Nej, då satt man själv och sva svalt och så var man den där stackars, eller den där lilla simmen då, mat istället. Hur spelar men... du egentligen? Var... Fråga, fråga inte, det blir en lång diskussion där i så fall. Nej, men jag förstår inte hur du kan bara köra en timme. Jag tycker det är fruktansvärt beroendeframkallande. Ja, nej, inte timme, men alltså, det är själva grejen är det att jag spenderar i större delen av tiden när jag spelar sims. Jag så, antingen, att, att skapa karaktären Och sen bygga huset Med att det och så där. Det är typ det jag gör och sen spelar jag kanske en timme Med bara karaktärerna Men, <laughs> oh, men ja. det då har det ju gått säkert en fem timmar Bara att göra allting annat mm. Men sen orkar jag bara spela typ en timme För att jag blir trött på alla grejer som händer Och det blir jobbigt och så måste man gå upp ja, det <laughs> Oh gosh vi har bryt där Och säger att de har ju, no att har ju gått ut Och med att det kommer inte vara någon online Det kommer inte vara någon multiplayer Det kommer inte vara någonting utav det, det kommer att Singer player Offline ja. Maxis ja. är tillbaka för att utveckla det också Tillsammans med Sims Studios Så att, precis, äh, precis. Det, det kan ju vara en positiv sak kan det ju vara mm. äh, Kommer 2014 gör ja, det ju så att det, det är en stund kvar Då är frågan hur många expansionspaket och sånt kan de släppa i sånt? Förra många. Sims 3 hade ju liksom 58 miljoner så är frågan är får Kommer de återanvända gamla och liksom bara ut på nytt till Sims 4 Eller ska de sätta sig ner och försöka hitta på nya roliga saker? Alltså det, det är självklart De kommer ju återanvända mycket Men ger det kanske nya namn För så har de gjort med tvåan och trean I princip Och det, ja, det är väl inte men... så konstigt folk, folk som spelar Sims tycker ju om de här Uppenbarligen för att sälja ju som smör och Fine, är det så folk tycker om, du får de väl ta och köpa liksom. om folk är villiga betala för det så är det klart de kommer liksom återanvända för de ser att det är en bra selling point att ha expansioner, i alla fall till de här typen av spel där det gör så mycket mer än bara kanske ett vapen eller något sånt där i andra här DLC, då de vapenpack och sånt det här är liksom, det är så mycket du har för bostad för bostaden, för ditt liv runt omkring och allt sånt där, det är klart det, det förhöjer glädjen utav ett spel jag känner att de har ett smart sätt att, att köra med sina expansioner i Sims För men de har ju alltid ett grundspel som, är, som fortfarande är väldigt bra Och väldigt beroendeframkallande, som du säger Fredrik där, men det, Och liksom, det har mycket i sig att börja med Och sen kommer de här, kanske ett halvår efter launch Kommer de en expansion som ger... Ja, oh, här får du mer grejer Här får du kanske, som de har haft i alla andra Har de typ pets och sådana grejer Kommer ju typ, brukar ju komma typ Ett år efter spelet och släpps Eller något sånt där, och det är Precis. rätt smart egentligen att de, att de släpper sånt i efterhand Så att det inte blir De behöver inte utvecklas jättemycket Alltså Alltså sådana här jättestora grejer till Originalspelet, så gör de det efterhand Istället, och folk betalar ju för det Jag menar, det, och det förstår man ju också så att det är väldigt intressant hur de, hur de gör det. De har ju använt samma modell för att göra det sen Sims 1. Så att uppenbarligen så fungerar det ju. Ja, precis. Men där har vi i alla fall, Sims 4 kommer 2014. Vi kan gå vidare. Sen har vi ju då Wolfenstein som nu har kommit fram här att det ska komma. Och det har kommit ut lite nya screenshots. Det heter Wolfenstein The New Order. Och den här gången så är det utvecklat av en utvecklare som heter Machine Games. Av eh, de bilder och så som jag har sett så ser det lite intressant ut faktiskt till och med. Eh, fast jag har inte direkt höga förhoppningar kan jag väl säga. För det, Wolfenstein har inte varit bra länge känner jag. Men eh, jag vet inte, vad känner ni? Alltså jag har, spelat, jag har spelat typ fem minuter av Wolfenstein 3D för typ 10 år sedan. Och sånt där. Så att jag har aldrig varit så där helt insatt i den spelserien faktiskt. Ja, det är jag ser fram emot Det tycker ganska intressant. Men det är ju så typiskt när det gäller någonting om andra världskriget: att nazisterna vann och man måste försöka ta sig ur det här, här knipan igen och besegra dem återigen. Men det är mm. huvudkaraktären på 60-talet. Precis, men det är huvudkaraktären från de gamla spelen. Det är Blackovich som är tillbaka igen så. Och det tycker jag är rätt kul att de återanvänder gamla karaktärerna. Att det, det, att det ska vara direkt uppföljare till originalet tydligen och vara där så eller föregående spel, ja. ja Ja, det verkar ju ganska snyggt om inte annat så det... Och det är kul lite Att en svensk utvecklare har fått chansen Att göra en så pass stort IP liksom En del i en IP Men, och, äm... och de går tydligen in det, det ska inte vara någon multi i den heller Det ska tydligen vara bara tre precis Som det förra spelet också, ja Oh. Det, tycker jag, det tycker jag är bra att, att en del utvecklare går liksom att skippa den här multiplayer för att en del spel så passar det inte riktigt in Visst, man skulle kunna köra multi på det här du har liksom nazisterna och du har eh, motståndarna så det är klart det går att göra på det men att man, att man skippar det kan jag tycka är bra. Ett, ett steg i rätt riktning för min del tycker jag mm. Jag tyckte ju om faktiskt estetiken i de logotyper och liknande som fanns så var det knallröd och så, så verkligen svart och rött liksom, väldigt fint väldigt stramt, väldigt fint Liksom Spartanst på något sätt. Och sen själva grafiken i spelet verkar ju uppenbarligen bra. då, Men får vi se här vad det blir med gameplay och sånt. Det är sånt man vill se egentligen. Men det visar sig när det får, kommer ny information om det helt enkelt. Vi kan ta en sista nyhet som jag vet inte, det är kanske bara jag som tycker det är jättekul. Men Plants vs. Zombies 2. Oh, oh, oh, oh, oh. Kommer vi oh, som Uh, jag kommer ihåg när första Plans vs Zombies kom Det är ju en sex år sedan nu eller något sånt där, är inte det? Ja, det är säkert ett par år sedan Ja, uh, nej, jag kommer ihåg uh, nu, nu, nu kommer jag vara lite så här. Jag, jag har faktiskt aldrig ägt Plans vs Zombies um, Lagligt, så att säga uh, Nej, men du... Jag tröttnade på spelet eh, för några år sedan Hade jag inte gjort det så hade jag nog köpt det Men eh, när, när det först kom så var det en polare till mig som eh, nej, jag, jag gick fortfarande på gymnasiet då det Det var så, sista veckan i, i tvåan eller något sånt där på gymnasiet var det. Och, då det och vi var ju klara med allting, alla arbeten så, så vi satt ju bara och rullade tummarna i stort sett Uh, så so, då kommer han in med det här nya spelet Ja, oh, det Plans vs Zombies Så satt ju alla nördade där i, i klassrummet istället uh, <laughs> Så att uh, Vi satt och spelade Plans vs Zombies Och det är ju ett sånt där spel som ja, Nej ja, Jag älskar verkligen Plans vs Zombies jag, jag tycker det är ett väldigt väldigt bra spel Och jag har ju spelat igenom det säkert en 2-3 gånger uh, Från början till slut uh, nu, Jag vet att de har uppgraderat det När de släpptes till uh, uh, Det var ju Plans vs Zombies HD Och sånt där kom ju, men uh, det är för mig som en Plans vs Zombies, det är ju originalet som kom här för flera år sedan då eh, Som har spelat på datorn det var ah, nej. Ja, nej Jag ser fram emot Plans vs Zombies 2 Jag tror jag måste nog köpa mig ettan Och sätta mig och spela igen det tror jag. Precis, det ska du göra faktiskt Det finns ju Plans vs som Game of the Year Som är säkerligen väldigt billig eh, Jag har ju suttit och kört det här till Multum Jag hade ju <här> Faktiskt också tyvärr inte på rätt sätt Från början om vi säger så och körde igenom det ett par gånger då och så nu här för något år sedan köpte det på nytt och körde igenom ytterligare ett par gånger och en av de få spel faktiskt på Steam som jag har 100% i på Achievement uh, inte för att det säger så mycket men det är, jag tycker är så jäkla bra upplägg det är väldigt enkelt det är uh, vad ska man säga det estetiken tycker jag om också faktiskt för den är liksom uh, lite speciell den uh, originell kan man säga och själva upplägget framförallt med jag menar, zombies mot växter. Vem kom på den idén liksom? Men som Tower Defense-spel funkar jättebra faktiskt. Jättebra spel. Det är typ första äh, Tower Defense-spelet som jag någonsin spelade liksom seriöst. Som jag tyckte var riktigt roligt. Och jag har varit ganska bra på det också. Ehm. Um... Sådär, att man, man känner liksom okej, okay, nu vet jag exakt hur jag ska besegra alla de här specialzombis. Så att eh, mm. jag kan klara av det här ganska enkelt. om man lärde sig liksom okej, okay, så här ska man placera solrosorna och eh, de här svamparna som ger eh, sol och sånt där på nätterna. Och sånt. Mm. Så att, eh, man var det, var ändå, det var ju ändå varierat också tycker jag. Det var ju ja. varierat det var ju inte bara det här vanliga läget där man ställde upp sina planter och sen kom de. Utan de hade ju variation med bobbling och annat också. Och andra ah, yes. lägen då liksom. <laughs> Slå på krukor Och allt möjligt Och allt det här tyckte jag var en väldigt bra mix Och, och whacka äh, zombie jag... Mm, precis <laughs> Jag jag kan säga att jag, jag kommer definitivt nästan förköpa två. Det är nog dags igen för mig att äntligen göra ett förköp om det finns möjlighet till det. Jag kan Men... meddela att äh, Plants vs Zombies Game Edition på Steam kostar 9,99 euro. Jaren. Så att, äh, det blir nog ett inköp här efter podcasten är klar så sätter man spelar. Mm. ut. Men nu kommer frågan här. Vad kan de ha gjort för att förbättra spelet? Är det grafiskt? Är det ny speldesign? Vad kan man göra gjort för att förbättra det Jag kan ja. tänka mig nya banor såna ja. ny, ny, uh, ny typ av banor Nya växter uh, Nya specialgrejer och sånt där En ny story <laughs> Så som den var <laughs> um, Ja men man hade ju Han zombiebossen i slutet Han som Precis. hade gjort zombies Så att, uh, det var ju någonting där Oops, spoilers för ett spel som kom för typ fem år sedan Mm. Nej, alltså det är ju klart att de kommer, precis som du säger, jag tror de kommer sätta till fler nya enheter alltså nya växter då och eh, en, kanske olika slags miljöer, underlag, vad vet jag som varieras. men sj själva grundkonceptet kommer vara nog, ja det kommer ju vara exakt likadant och det får de inte ändra på för det är det som fungerar och det vet de själva också så jag tror att vi kommer bara få mer av det vi redan har så att säga och eh, som Plants vs. Zombies fantastiskt, så kan jag väl säga. Kör i vind. Måste meddela att, att slutlåten på Plants vs. Zombies är väl värt att lyssna på. Absolut, håller med helt. Jag kommer ihåg första gången jag klarade av spelet och kommit till den här slutlåten. Jag var yeah! <laughs> jag kollade faktiskt upp hon som hade gjort den låten. Och eh, hon har faktiskt gjort den på japanska också. Mm -hmm. Exakt samma låt Så att den, den fanns att ladda ner Jag kommer inte ihåg vad hennes hemsida hette något sånt där. Nu gör jag inte, Eller vad hon heter Hon som har gjort låten Men uh, um, hon, den fanns att ladda ner Både Plants vs Zombies originalet På engelska då, och på japanska Jag tror jag har den fortfarande liggande på datorn någonstans <laughs> Så att, uh, um, Väldigt bra faktiskt mm. jag, tycker, uh, jag tycker faktiskt om den låten Jag kan hålla med där Uh, nej men där har vi det Plants vs Zombies 2 på G Redan nu till sommaren faktiskt Så det, de, de har kommit ut med det här Visst, det har väl tisslats och tasslats Lite om, om att den ska komma Men det är inget som har varit liksom så konkret Förrän nu och då på en gång sedan Den kommer redan nu i sommar så det är skitkul um, Men uh, om vi inte ska ta, gå vidare nu Till uh, vad vi helt enkelt har spelat Och uh, vi kan väl börja med dig Rob. Vad ska jag alltid börja för? Nej. <laughs> um, jag har faktiskt inte hunnit spela så det jättemycket. Alltså in depth direkt. Jag hade, jag hade, funderat, jag hade tänkt spela mer eller Noir och uh, uh, sätta mig och nörda lite. Uh, Uh, Old Republic uh, Mer för att faktiskt komma in i det Men uh, jag har faktiskt inte haft så mycket tid Så att jag, jag har varit väldigt swamped Med andra grejer Men jag lyckades spela typ fem minuter Old Republic Men det var typ <laughs> gå från ett ställe till ett annat typ. Uh, mm. Så att, uh, det var <laughs> inte mycket Att hänga i garderoben direkt um, Nej det, det jag mest har spelat nu Är nog faktiskt Battlefront uh, 2 Som jag köpte på uh, uh, På Steam och det var Extremt jobbigt att få igång um, multiplayern på det. Um, jag vet inte, alltså för att den använder typ GameSpy originalt. Och GameSpy har ju faktiskt stängt ner, har de. Så de finns lite längre. Så att uh, ja, det, det finns inga officiella server för, för Battlefront 2 längre. Utan det är bara lokala server för, alltså sådana som när någon har släkt upp ett spel och sånt där. Uh, och jag kan tydligen inte skapa ett spel Jag måste nog ha någonting med min port Eller något sådär som blockerar Så att jag vet inte om jag kan fixa det Men min bror lyckades slänga upp spel Jag, köpt, jag köpte spelet åt honom också Gjorde jag, För att jag ville ha honom att spela med <laughs> uh, För att jag har, jag har väldigt starka minnen Av att spela både Braschenfront 1 och 2 Med min bror på uh, På originala Xboxet um, För många många år sedan uh, spär skiten ur honom Varenda gång uh, Nej, från 2 är alltså det spelet som vi satt och spelade extremt mycket Det var från 2 och Halo, eh, Halo 1 och 2 som han och jag spelade mycket Så det är väldigt mycket nostalgi i den formen där eh, Så att eh, jag, jag köpte det till oss två alltså, Vi satt och spelade i säkert ett par timmar gjorde Vi Vi har ju vissa banor som, som vi gillar att spela Och vi, olika sätt vi gillar att spela det på Och eh, alltså, det håller upp, det är väldigt roligt fortfarande Väldigt, väldigt roligt Um, nu för att jag aldrig riktigt tyckte om uh, Spacebanorna i det här spelet faktiskt Men uh, um, Men uh, att spela Springa runt som Obi-Wan uh, På Mustafar och spöra skiten ur Alla uh, Alla bad guys uh, Är alltid lika roligt Speciellt när, uh, uh, när Min bror är i motsatta laget Jag spöar ner honom hon bara, Nej! Så att uh, jag, jag har spelat det uh, Väldigt intressant, väldigt, väldigt bra Jag rekommenderar starkt att, att faktiskt köpa det Och, eh, och så på Steam Det är väldigt ja, alltså, bra Jag kommer ihåg när ni var ute och ser en mormor Och, mor och, mor och brukar sitta vid Våran e gamla xbox och spela där Till döds satt och de bråkade, de skrek, de slogs, de grät och de, usch vad ni höll på sen, ni var små Ja, jag måste så de, de, de har spelat väldigt länge, Så alltså de satt liksom sida vid sida och typ att liksom med armbågan liksom Du dödade mig min jävla, så liksom, slåks Ingenting jävla. har ändrats Nej jag vet, det, ni bara det är bara blir större, det är det enda problemet Det, det, <laughs> det, är, samma, det är samma grej med uh, uh, Halo-spelen när vi sitter och spelar Halo tillsammans Uh, och uh, det är fortfarande så här vi bredvid varandra Då är det slagsmål är det, uh, Varje gång man, man dödar varandra och så där, Du dödar mig din jävel Och så slår man till dem lite det, det är alltid så uh, Syskonkärlek Ja precis Så att uh, uh, Måste ju ha lite roligt Men förut det, Som sagt Rekommendera starkt Battlefront 2 uh, det, det är rätt så billigt på Steam Det är bara att köpa uh, Däremot har jag även kört Lite Dead 2 Uh, inte så mycket att säga egentligen Döda massa zombies Det är väl värt att köpa um, Får se om jag kanske ska spela med lite andra människor Men jag Det jag... 4 det är så där spel som man, som man Kan bara hoppa in och spela Typ, fem, typ en, en match bara och Sen hoppa ur igen bara för att man känner att du lite zombies Så att uh, Släppa lös lite aggression bara så här. Det, det, är, det är definitivt det du tillför ja, Jag såg att du var online igår var det själv lite sugen så jag hoppar in och så Gjorde jag en bana Och sen var jag nöjd Och så gick ut Ja precis, men det är ett sånt där spel man kan sätta sig och spela Det, det är sådana sånt där spel som Är definitivt betydligt mycket roligare När man spelar med andra människor också Alltså andra människor som man känner Om man typ slår igång en konversation Typ skypar eller något sånt där, samtidigt som man spelar Så som jag brukar göra med mina poolare Och Man, man Kör typ en campaign bara Och Snacka lite samtidigt Det är väldigt roligt faktiskt Känner jag mm. Så starkt rekommenderat från, från mig uh, Tre uh, Fanboys thumbs upp Eller vad nu vill <laughs> Bra men där har vi det Battle 2 uh. och då var Left for Dead 2 så lite grann uh, Star Wars Old Republic Bra men det är bra att ta en näsa För att spara in pengar där uh, Danny Yes har du han har bara näsa här Nej, jag bara näsa för saker och ting tydligen vi... Jag tänkte göra en övergång där med näsa, Därför jag sa just där, Men jag tänkte nej jag vill inte Vadå, vadå du menar men, men att ni inte fick ut tillräckligt i Förra veckan när inte var med eller? Det var, det var en bön, det var musik Det var liksom Jag vet inte vad det var för någonting så där, Men det var och, en omage min, min min, hu Hur var det, min Facebook-sida Eller vad var det, min Youtube hade kommit upp i 100 000 Vad fan var det för någonting? Facebook var det, Facebook fanpage Nej Danny, det var inte din, det var din näsa. Nej, det var näsans, precis. <skratt> ja, vad fan. Han är en egen, ide Han en egen um, identitet. Entitet. <skratt> ja, en identitet ent så lite. <skratt> Danny, Danny Larsen, inte bara näsa. Danny, näsa. näsa. Så nu har vi satt in den där lilla jingen igen. <skratt> var bra. Uh, men Darni, uh. vad har du spelat egentligen? Vad sa du? Jag hörde inte näsan i vägen. Ja, jag tror du inte hörde för att den här jingen som kommer här. Darni! Mm. Näsan! Var i vägen. <laughs> så, jag tyckte det. Jag, jag måste bara säga det att um, jag höll på att dö av skatt när. Uh, det var ju Max som gjorde den, det var ju någonting som vi kom på efter vi hade spelat in förra podcasten Och när han visade upp den för oss, jag höll på att dö av skratt, gjorde jag Jag älskar den så mycket att jag har den på min telefon nu som Just den här näsa-snutten i biten här, näsa har jag nu som ljudsignal när jag får ett Facebookmeddelande har jag du ska inte ha den som när jag ringer så spelas den. Nej, det är hela. Det är hela är det då. När du <laughs> mm. Ja, så se, det, det blev en hit där. Ja, Oh, well, enough with this. Uh, vad jag har spelat. Uh, <laughs> lite, lite Torchlight 2 har blivit. Uh, annars har inte blivit så mycket spelande direkt. Det var det... Hem efter jobb och... Kolla på lite ta igen lite tv-serie. Jag ligger lite efter på min tid, men det tar vi upp senare. Så. Men, eh, annars, Det är Torchlight, men eh, idag så kommer det bli lite mer spelande. För idag ska jag och Fredrik Karlan med en kompis här senare. Så då blir det att ta igen lite speltid här nu. Det blir väl antagligen GTA 2 också. Säkert. Ja, just det, det måste jag lägga in. <laughs> så jag kan bli överkörd en stund Nu får vi säga här. Aha. GTA 2 har vi nästan jämnt den där gång vi har LAN Och jag brukar alltid bli Lundmördad stenhårt i det här spelet Och uh, våran kompis Krull uh, Som han kallas uh, Brukar köra över mig mest av allihop Och jag brukar vara nöjd ifall jag får köra över honom En gång, då säger jag så här, Nu kan vi sluta för nu har jag köpt över Krull Sådär där <laughs> Så, så kul har vi <laughs> Vilka traditioner Ja men det, blir, det är liksom Man måste ju ha lite grann där. Sen blir det ju lätt på det troligtvis Eller se hur det blir för någonting Inför inte de här två jävlarna helt plötsligt Bara här du får Civ 5 Nu ska vi spela det här i 78 timmar <laughs> Åh vilken dröm Glöm Jag mig. är med, gärna med på det Jag har Civ 5 uh... Ja min dator kraschade precis just nu Åh oh, shit, nej gud Nu får ni ja, gå hem har du... du har kört Torchlight 2 Yes Red. That's it That's it. Jag tror du behöver liksom uh, utvidga din spelrutin lite, Danny. Ja, men uh, ja, jag ska sätta mig någon dag här också med och glida och, och Tonebrader som jag nu fick låna av till min kära systerson efter mm -hmm. mycket om mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Det var Jag fick tvinga mig till spelet nästan i en jävla snålgård. <laughs> du <laughs> känner att du får låna det, men det var det att jag var ju hos min bror först och han spelade aldrig i i även annars hade du fått det tidigare. Så du lånade ut det till honom istället för mig, din favorit favoritmålbror? Om jag älskar då i alla fall. Det är lunt. Nej, det är, näsan, det är näsan du tycker om. Och hans drängar. Ja, vi kanske kan ska gå vidare. Fredrik, gå vidare här nu. Gå vidare här nu. <laughs> Moving mitt, on. I mitt fall så är det nog näsan faktiskt som jag tycker mest om. Oh, shut up. <laughs> uh, Underbettet är också jag ska upp. Underbettet, ja. Vilket jävla underbett? Moving on. Ehm... <laughs> um, <laughs> Vad, vi, vad jag spelat Ja det är ju precis vad jag har nuddat lite här Jag, jag startade upp Civ 5 Och sen blev jag fast i typ 10 timmar, tolv Jag såg dig spelare på Steam och jag, flera gånger att, jag stod, att han har Jag funderade flera gånger på Om jag skulle starta upp det Och, stod, och hoppa in i ett spel med dig Men jag, jag var upptagen med andra grejer Och så var det sent och jag orkade ut så att, Ja, det är lugnt, jag satt i ett singelspel ändå bara, Så jag ja. vet inte hur det där funkar Rent multiplayer men ja, Det går ju säkert att köra någon form av Det måste ju gå att köra någon form av Jag kör ju med äh, Gods and Kings äh, Expansionen också ah, den har inte jag tror jag inte Så jag körde som Gustav Adolf Sverige Mosade på Och vann en uh, kapplöpning ut i rymden Med Gustav Adolf Okej okay. <laughs> Ingen som någonsin Som har spelat Civilization Har en aning om vad du pratar om precis nu Som jag <laughs> alltså inget. Som jag alltså, jag har aldrig spelat den alltså. Får andra människor sitta och... va? Gustav Adolf i rymd. va? Ja, vad har han rört från spelet? Ja, man kan väl göra en liten res resumé här på vad var det egentligen ut vad det handlar resumé. om. Eh, från start man börjar i urminnes tider, kanske säg stenåldern liknande man tar fram nya man hittar resurser och man, man tar fram underverk men framförallt så forskar man fram nya saker som att man kommer på hjulet man kommer på uh, hur man använder sig av hästar för att göra chariots och så vidare och så vidare. Det är helt enkelt ta fram forskning då. Uh, och uh, du kan vinna på olika sätt i det här spelet. Du kan du vinna på att ha en utopi alltså leva i i ett väldigt bra och fint land Där du helt enkelt bara har bästa teknologin Eller kan du vinna av krig såklart Du kan ta över och döda rubbet Det är alltid kul Du kan också vinna på diplomati Och du kan vinna på att ha bra kulturell status Och ja, vad kan man vinna mer på? Jo, komma ut i rymden precis som jag sa där också Det är min favorit där Mm. Uh, och det är egentligen Det går lite stick i med just att man uh, Forskar fram så mycket som möjligt För jag går efter uh, Man kan välja um, Vad heter det uh, uh, uh, Sån här special uh, Vilken form av uh, inriktning man ska ha På sitt rike när man väljer De här, uh, fan heter det nu igen Står helt still i huvudet Det var inget nytt uh ja Om man vill säga så här, man kan välja så att man kanske har lättare att få fram kulturella saker. Att man Nej, kanske... När man väljer sina ledare i början. Mm. och Så så det, det, finns, det finns mycket att välja på. Det är ett väldigt, väldigt bra spel. Jag förstår varför jag har hållit i 20 år som spelkoncept. För det funkar alltid. Man kan sitt, sätta sig och köra med in nu, liksom imorgon och sen kan du vänta Två år och köra samma spel igen liksom. Och det kommer vara minst lika bra. Fortfarande. Jag kommer ihåg, jag satte mig och spelade typ Civilization 1 eller något sånt där någon gång. För länge sedan. Och jag satt och tänkte, jag förstod inte hur man skulle spela det spelet. Det, alltså. Det var liksom... Kontrollerna och vad man kunde göra var jättekonstigt jag, alltså, jag, jag satt och spelade i säkert en halvtimme Och jag, det kom ingen vart gjorde det. jag förstod inte vad, de, vad som hände för dem. Man sa typ, ja oh, jag väger här och Va? <laughs> det, det var jättekonstigt var det Men sen satt jag och spelade något av de, ett av de senare spelare Trova trean eller så Som höll i evigheter innan de gjorde nästa spel Jag vet inte, Civilization 3 var ju säkert Det... De, det Civilization-spelet i säkert 5-6 åren och där känns det som Jo det stämmer De släpptes ju med eh, Ganska stora intervaller Och eh, Det är egentligen från ett brädspel från början Om jag inte minns helt fel så men, det, det är ju lite som Vad heter det där spelet När man ska typ ta, vad heter det um, risk. risk, så är det mm, precis. Ja. För första Civ kom 91 Tvåan som är den som Som satt i grund för allting kan man säga Den kom 96 Och det är den jag började på allvar med kan man säga Jag körde 1 på Amigan Som jag hade Men det var först när Civ 2 kom till PC Som jag tänkte det här är sh the shit um, Sen hände det någonting, för om jag inte minns fel så fick eh, Activision rättigheterna av Microprose att utveckla spelet Civilization. Då fick, gjorde de en sidotitel som hette Civilization Call to Power. Som, och det var inte en egentlig uppföljare till, C, eh, till Sid Meier's Civilization. Eh, utan på ett annat spel som fanns. Och det fanns en, kom sedan en Call to Power 2 också. Eh, men sen så kom då den som du nämner eh, Civ 3 då. Jag 2001. 2001. Jag kollar upp det på Wikipedia just nu. 2001 ah, okay. kom Civilization 3. Eh, två expansion packs. Play the World of Conquest 2002 och 2003. Mm. Och sen Civilization 4 kom 2005. Gjorde Precis. Det. Så och de har, det. Haft, de har haft de här intervallen ofta. Och dragit ut lite på expansionen. Men gjort... Ibland, visst det har det varit lite upp och ner med expansionen hur bra de var men oftast har det varit att det har tillfört alltid någonting för det, det man oftast vill ha är nya slags riken så att säga och nya ledare då um, men um, om vi säger så här, Civ 5 som jag nu har kört är ju ett utomordentligt bra spel och det skiljer sig från Civ 4 rent uh, i... i um, hur man kör strider och liknande du kan inte bunkra upp alla enheter på en enda ställe utan du måste de kan inte ockupera samma plats Så det kunde i fyran till exempel och, det här, och sen har de ett annat rutnät också förut hade de ett jag vet inte vad det heter hex, nu kanske hexa men vad heter det jag vet inte men det, det är i alla fall att nu så har du fler rutor omkring varje ruta så att säga, till skillnad från förut och i och med att det är turbaserat så, så gör det att man får lite mer val till att göra vissa strategiska eh, tillvägagångssätt då eh, men eh, ja, C4 Toppen spel helt enkelt och för de som inte har råd med det så finns det faktiskt Ett Civilization-spel till Facebook också Finns det ja, Heter Civilization World heter det. Precis, Det är kan... Sid också som har varit med och utvecklat det här. Ja nej, det ligger i den officiella här Det ligger, för på Wikipedia När man kollar så har man ju alltså Alla de här ordentliga Civilization-spelen då. Ligger ju i en lista så har man alla andra som är liksom relaterade som, som Call to Power till exempel Ligger ju i en annan lista Men Civilization World ligger alltså i den officiella listan För Civilization uh, spelningen Så det kom uh, 2011 um, Så det var rätt intressant där. Precis Ja, nej men där har vi det. det Här har vi både lite nyheter Och framförallt så har vi gått igenom lite Vad vi själva har spelat uh, Och uh, vi kommer nu ta En liten kort paus och sen så kommer vi tillbaka, och då kommer jag avsluta med just lite film- och tv-nyheter och lite vad vi har sett själva. Strax tillbaka. Uh -huh. Välkommen tillbaka till Anon Fanboys podcast och nu ska vi ta i tur med just film och tv. Och först ut några nyheter, Danny. Uh, ja, vi kan ju ta upp det från när jag var med förra gången, det vill säga för två veckor sedan, då vi tog upp det här om The Crow-filmen. Jag ville bara påpeka att nu har de satt vem som ska spela karaktären. det är Luke Evans som ska spela mm, den. Mm. So. Han är med i de tre musketörerna Den nya filmen Han är med i den nya Fast and Furious-filmen Han var med i The Raven, Var han också med i Så nu kommer han spela i The Raven och The Crow Så det är ganska kul egentligen Så... ja. Han är väldigt mycket för fåglar alltså. Ja Så det är i alla fall satt nu Och ytterligare Mission Impossible 5 Tom Cruise klar för ytterligare en film Hur känner du Pris... för det? Se fram emot det Uh, jag har förm att han sa att den förra filmen skulle bli en sista. Men han känner väl att han, att han fortfarande tjänar pengar på dem i så. Ja, han känner väl sig fortfarande fit for fight så att säga. Alltså, då, då kan han väl lika gärna göra en till då. Det, det känns inte som om Tom Cruise behöver tjäna mer pengar direkt. Nej, Nej. pengarna är ju inte där han gör det för. Gadda. Nej, jag, jag tydlar starkt. Det finns ju vissa skådespelare som gör det för pengarna, helt klart. Det, det märks ju på dem. Men sen finns det ju. Sen finns det ju ganska många också De, de riktigt stora skådespelarna De behöver inte tjäna mer pengar de, de gör ju det bara för att de tycker det är kul liksom. Och det märks ju på till exempel Tom Cruise Att han gör ju det, han älskar ju det Väldigt mycket Det märks Precis. ju på någon när han spelar in Ja, jag kan väl säga Jag tycker det, alltså jag tycker Min filmen har faktiskt hållit en okej okay standard faktiskt Att uh, de är helt klart Sevärda och... Visst, det är det inga direkta så här, mästerverk på något sätt, men uh, då funkar alltid. Det är liksom underhållande. Och, och, och Tom Cruise är ju Tom Cruise. Och visst, man ser man en film ungefär som en Arnold-film. Man, man ser filmen, den Arnold -film. är Arnold-film här, en Tom Cruise-film. Uh, fast till skillnad från Arnold så är han åtminstone en bra skådespelare. Så jag ser fram emot den här också han, är väldigt, han kan vara väldigt varierad Kan han vara också Vilket, är, ju, vilket är en bra grej Jag vet att det är många som inte tycker om Tom Cruise Av varierande anledningar Eller tycker att han är en dålig skådespelare Men jag tycker verkligen att han är, han är faktiskt En väldigt bra skådespelare Vad han än är i sin personliga liv så är han en bra skådespelare Och när jag ser honom i min film Så ser man ju att han lever sig in i rollen I alla fall och det är ju det, är det som jag vill se i en skådespelare direkt. Så, att det, så att, det är därför jag kan se nästan vilken Tom Cruise-film som helst. För jag känner liksom att... Jag känner inte, till skillnad från vad du säger, att det är inte en Tom Cruise-film. Utan jag går in, det är en film liksom. Det är det. Mm. Jag ser inte Tom Cruise spelande den här karaktären. Utan det är alltså den här karaktären. Det är inte som, som Arnold direkt. Man går in i en Arnold-film och ja, det är Arnold Schwarzenegger. Uh, man beskriver inte som karaktären gör det här, utan Arnold gjorde det här i den här filmen, liksom. Ja, men det är ju precis så att uh, det är ju han har gjort väldigt varierat, jag menar, allt från Magnolia som var värsta dramat, så att säga, där han för, verkligen tog ner sig i, i kostnad bara för att få göra rollen och Jerry McQuire och, och sen så kom då liksom Mission Impossible också, men han har ju ändå varit med i en vampyrsbekänning, han var med i sån här... Uh, Grisham-historia, typ filmen och Född den fjärde juli som är en riktigt bra film då. Um, Nu på senare år har väl blivit känns det som rent spontant att han, han kanske tar lite vad som helst Jag menar, Rock of Ages uh, har ju tyvärr lidit mig igenom och den var inte så bra <laughs> Night and Day en Duss Action som inte säger något som är ganska rörig men annars Valkyrie och liknande har han gjort tidigare Så det, det, han, har, han har bra range det har han. Men han har ju den fördelen Att han kan egentligen ta sig an ett projekt Och även för att gå åt skogen Så vet han ju att han kan liksom stötta tillbaka Och fortfarande få stor roller För att han Precis. har en så stor ja. bredd på sig egentligen att Han har ju också den bakgrunden Att folk vet att Om vi sätter den där rollen så kommer han att vara perfekt För den rollen vi vill ha han i men det, det finns ju vissa skådespelare Som man kan gå in och se bara. Alltså, det, är en film, det finns ju vissa skådespelare Det vet jag själv liksom, som, Är de med i en film så går jag och ser den liksom. jag menar, Typ Liam Neeson till exempel. Jag, menar, jag kan se honom i vilken film som helst För jag tycker han är en jävligt bra skådespelare um, Sen om filmen inte är så jättebra Det är inte hans fel direkt känner jag inte Utan det är ju, ofta så är det en problem med storyn eller något sånt där Men han levererar ju alltid Ett väldigt bra skådespeleri Och det är ju samma sak med Tom Cruise där att Jag kan se honom vilka film som helst På grund av att man känner alltid att han gör ett bra jobb Även om resten av filmen kanske är lite så här, Dålig Mm, ja, det ska bli intressant att se Fall Mission Impossible 5 men jag vet ju att han uppskriver den på Van Helsing En ny och uh, The Man from Unkle En klassisk kultserie som blir film Kommer det alltså, en ny Van Helsing film? Det är en ja. reboot De gör en ja. reboot på det här priset Och det mumien som ska komma snart också ja. Ja. Jag som vill se en, en Van Helsing 2 Med Hugh Jackman ja. Varför då? Jag, jag var älskar jag Van Helsing årlig. Jag älskar Van Helsing, det är en skitbra film Tyst med. Va? Var då? Vart är den bra? Fredrik, <laughs> den den bra? Fredrik, Fredrik, Fredrik glöm. Det här är 89 vi pratar om. De har ingen smakning i film. Alltså, men... Steven Sommers, eller den här regissören som gjorde Han gjorde ju Mumien. Och sen gjorde, blev det bara sämre och sämre och sämre. Han, och Van Helsing var ju startskottet på alla de här usla som han var med och gjorde. Ja, Joe och annat skit. Den är ju så överdrivet bra. Är det? Alltså, den är så överdriven på alla möjliga sätt och vis. Men den är bra, är den? Den är rolig, action... Liksom drama, det är en bra film. Bra film, tycker jag. I alla fall. Let's agree to disagree. Ja, precis. Men, nu kan det inte vara sådär. Bara för att man tycker om en film så bör man inte tycka att det är en, liksom, den bästa filmen någonsin. Jag håller med om att det är inte den kanske... Det, det är definitivt inte den bästa filmen som någonsin har gjort. Men den är, är det ju ja, jag fortfarande jag, underhållande. Jag gick och såg den på bio. Jag kommer ihåg att jag var så fruktansvärt missnöjd när jag gick ut. För jag tyckte storyn... Den var blej. Jag tyckte skådespelarinsatserna, särskilt han som spelade Dracula, eller vad fan han skulle vara, Richard Roxburgh Han var absolut inte bra i rollen. Eh, och det är klart, han skulle göra Over the top, men det blev så Over the top att det blev parodiskt. Det, blev det liksom är det som är roligt, kul. ju. Ja, men jag tyckte det inte var kul bara helt enkelt då, Men du Då faller den. Ja, kanske. Kanske det, Både du och Danny, var... ni har väldigt så här, <laughs> definitivt Danny är väldigt så här snobbig. Jag, jag, jag har gått och sett Ursäkta många... Ursäkta mig. Uh, kom igen. Jag har gått och sett många filmer på bio med dig och Kenny har jag. Och efteråt har jag frågat, uh, vad tyckte ni om den här filmen då? Och det har väldigt, nästan varje film jag har gått och sett det med. Har det varit Nej. Äh, alltså, det här är inte en fråga om snobb, det är alltså en, en fråga om liksom klass på film. Du det har ju ingen bakgrund Liksom på inte. Det är liksom, Spelar det ingen roll om, om det var Om det inte var den bästa filmen någonsin Eller att storyn var lite så äh, äh, Sådär, tyckte du Gillade du filmen Kände du det underhåll under filmen Det är det som jag frågar mig Varje gång jag ser en film ty Tyckte jag om den här filmen, kan jag se den igen Fick jag någon form av, av Nöje från den Och Nästan varje film jag ser kan jag säga ja på någon av de punkterna i alla fall. Och då är det nästan... Det är alltid en bra film då, enligt mig. Även om filmen ja, men det är, det jätte, här är ju, det, nu Jag tycker, Daniel, det kanske inte var riktigt uh, vad jag skulle ha sagt. Men jag skulle ha sagt, det här är en fråga om smak också framför allt. Det är ju enbart en smakfråga såklart. Och det, ja. Jag tycker det bara bra att du tycker vad du tycker och vad jag tycker vad jag tycker. Jag menar, det är så det ska vara. Om alla tyckte likadant. Som sagt, den gamla klyssan. men... Uh, för min del så gjorde inte den filmen någonting och jag har varit lite besviken på den när den kom för jag tyckte så mycket om Mumien som regissören gjorde och den här var liksom för mig inte så bra. Fast du är ju alltså, färgad av den man... åsikten då är det ju att nej, du tyckte... När jag gick in och såg den så visste jag inte det. Det är nu i efterhand som jag kom, fått reda på att det är han som gjorde den. När jag gick in och såg den så var jag... Den enda jag hade för mig ja, det ska vara en bra eller rulle. Så gick jag in och såg den och tyckte inte om den. Uh, men som sagt, det här är bara vår smak och det skiljer sig och då, det är så. Det är fine liksom. Man det måste få för det kunna ha lite argument angående, annars är det inte roligt. Ja men argumentet jag har, <laughs> argumentet för mig personligen är att jag tycker att den var dåligt skriven, det var dåligt gjord. Skådespelinsatserna var inte bra och jag kände att det inte var bra underhållning framförallt. Så där har du vad jag tycker. Och det borde väl vara argument. Eller? Ja, nej men det är som sagt upp till dig, men jag, jag tyckte den var bra i alla fall. Tyckte jag, Ja, du var fel jag sätter, nej, men det, det är... finns inget rätt och fel Det är bara liksom olika <laughs> åsikter, nu fortsätter vi Nu fortsätter vi uh, Det här var bara för att vi pratade om Tom Cruise uh, Vad blir det då Om vi pratar om, för nu går vi in på här uh, Ray Harryhausen är död Och nu säger Rob Vem fan är det? Jo Berätta han vem är den gamla gubben som har gått av Pin. <står> Ray Harryhausen var, en, var och är fortfarande en visionär. Inom, uh, han var påbörjade sin karriär som stop motion-modellerare uh, och uh, gjorde väldigt många klassiska filmer, till exempel Simba, de gamla klassiska Sinbad-filmerna. Som, oh. antar, som du har nog troligtvis sett Robert Hemmsons äh, mormor Jo jo, jo jag, vet, jag vet jag kommer ihåg att och, jag sett honom. Han gjorde massor såna gamla science fiction och uh, sådana filmer med alltså med monstreffekter och sånt. Det är det han på Han blev inspirerad av King, original King Kong då de hade stop motion för det var ju där, det det enda specialeffekterna man hade på den tiden egentligen. Precis, och de filmerna var med i Gudarnas krig som den heter, eller Clash of the Titans som gjorde mycket impact nu här för något år sedan när de gjorde en remake mm. uh, men ändå hade tydliga liksom, tidbits av typ homager till just Ray Harryhausen De ni? hade ju med, ugglan hade de med i, i Senius som var ikonisk för den originalet I tvåan det, också I, i tvåan Bra. också, precis oh. Jag kommer ju fortfarande ihåg att de det står om honom, den här scenen från uh, Jason Argonaz, alltså det med skeletten som har slåss. Oh, uh, och som ty det. Tydligen tog tre månader att spela in, och det förstår jag. För det är liksom en scen då folk slåss mot skelett. Mm. Uh, fast uh, det är liksom stop motion, så jag bara tänker hur fan jobbigt det måste vara för att göra det och matcha in när de står med svärd och sen modellerar skeletten att de ska liksom reagera till ja, och sen så kom just Jason och Argonaut eller vad heter, typ 60-talet 63 typ, så man får ändå tänka att liksom, det här är ju 50 år sedan nu, och redan då så kunde de liksom matcha ihop effekterna och det var väldigt stort för sin tid och det var förvisso tråkigt att han gick bort, men han fick leva ett långt liv och det är alltid kul där Precis, de, de, de gjorde ganska nyligen, eller för ett tag sedan gjorde de en dokumentär om Ray Harryhausens visuella effekter och stopp motion och sånt. Och, eh, personer som Peter Jackson, Steven Spielberg, eh, Guillermo eh, del Torre liksom pratade om liksom, hur han har inspirerat dem till filmer som de har gjort. Alltså hans effekter och den typ av visuella stil han använde. Alla de här regissörerna som har just en väldigt tydlig visuell... Eh, Vis, alltså på att vi ser, de som är väldigt visuella i sitt sätt att göra film som just som no, de du nämnde där till exempel Peter Jackson Gilmore, och Gilmore liksom, eh, det är ju så uppenbart att de har fått växt upp och sett på det här liksom, och tagit till sig liksom, mycket av de idéer som man hade då och eh, ja, vi får bara slänga ut en liten tack för alla filmer och eh, fortsätta framåt helt enkelt och se vad som kommer skallt jag vet inte, nyheter, är det allt vi har på nyheter den här veckan? Vi har ju att de har kommit ut nu med filmer från Marvel som de har nämnt här som ligger i startgropen men vi har inte fått några datum ännu på när de tänka tänkt att det kommer. De har ju en hel drös liggandes men det är ingen som har fortfarande fått datum är det någon som har fått någon mer uppmärksamhet så att säga? Uh, nej, det är ingen som har fått det Jag uh, jag kan ju nämna De som ligger i, i the Pipelines, det är uh, Mrs. Marvel till exempel och Blade ska de tydligen göra en reboot på här nu, mm. tydligen. Har de fått tillbaka att... licensen De det, fick det? den nu här på, i månaderna, så fick de tillbaka licensen för det. Gick de tillbaka till Disney. Och tillsammans ja, så... med The Daredevil då, eller? Precis, och Daredevil. Precis, och det kommer vi ligga. Och sen har vi Doctor Strange, Iron Fist, Black Panther och The Runaways. är sådana som ligger i pipelinen för att bli gjorda. Uh, fast The har Runaways, är varit... Seriöst? Ja, och fast de har, de har också gått ut och nämnt att de kommer inte göra någon spin-off på War Machine då från Iron Man eh, eller The Falcon från eh, Captain America 2, där de inte göra några spin-off-filmer på, vilket egentligen tycker jag är synd. Jag skulle vilja se en War, War Machine-film faktiskt det Känner ni inte att, att karaktären har tillräckligt mycket substans för att kunna hålla en hel film själv, känner jag inte faktiskt som, det... som, vi, vi märker ju nu som vi såg till det nu att han har ju fått en mycket större roll alltså han är ju en karaktär, nu inte bara Hans kompis som snor en dräkt och sen slänger de lite vapen. Utan nu är det han liksom... Jo. Han är en war machine just så. Jo, jo, jag vet. Men jag känner inte att han som karaktär kan hålla upp en hel film själv. Liksom. Alltså alltså vara huvudkaraktären. Han är bättre som en sekundär karaktär. Och det, det är ju där han var i, i trean. Vilket är, passar honom väldigt bra. Men jag känner... Personligen så känner jag inte att, att han skulle kunna hålla upp en, en, en stand-alone film själv faktiskt. Men jag menar... Det, det är ju... Min åsikt om det i alla fall. Mm. Uh, och uh, sen var det ju här att de är uh, på Marvel nu- att de är inne på och att uh, uh, försöka skriva kontrakt- med Robert Downey Jr. inför uh, Avengers 3. Uh, 2 och 3 tydligen- att de ska försöka skriva kontrakt så att han ska komma tillbaka- och eventuellt se vad de kan få göra att göra Iron Man, fler Iron Man-film. Men som sagt- Uh, det kan vi ta upp om vad jag tyckte om Iron Man 3 äh, senare på. Äh. Ja, Dr. Äh, Strange. Jag tycker Doctor Strange är en av dem som jag faktiskt har uh, läst lite och framförallt sett lite filmer på. Och så. så jag tyckte det skulle bli intressant. Det finns på. ju faktiskt en gammal live-film med Doctor Strange och så. Mm, <laughs> det enda jag kan live. om Doctor Strange var den där. Jag vet att uh, du och, jag och Kenny satt och såg på uh, den här Doctor Strange-filmen som kom för något år sedan. Uh, mm. Den här tecknade. Ja. Uh, yes, so. Eller animerade som det heter. Mm. Uh, och uh, jag tyckte de var väldigt bra. Men uh, det återstår ju se om man kan få en bra skådespelare och spela rollen också. Det ligger så mycket uh, pengar så de kommer nog hitta någon där, tror jag. Jag läste någonting här ganska nyligen också när det gäller Marvel här nu. Att uh, i Fantastiska fyran så. Uh, Frank, har du sett i Chronicle då? Ja. Yeah. Uh, hans svarta skådespelare som är en av huvudrollerna. Human Torch. Ja, precis. Han har ju sagt att han eventuellt ska spela Human Torch för att regissören och han gjorde ju den ihop. Så därför han, med ryktena går att han ska vara den. Men problemet är ju att, uh, nu kommer folk säga liksom det är rasistiskt, han är svart. Och Human Torch har alltid varit en vit karaktär. Men problemet är att de har en vit tjej som ska spela hans syster då. Så det är, då är frågan så här, ska de ska de liksom så att båda är svarta eller ska de göra att de är uh, halvsjusgon och sånt där sjusgon halvsjusgon också precis för det var det mycket så här eh, bråk om jag vet att det är mycket sådana fanboys i den sanna bemärkningen för till exempel Marvel om att det här att de ändrar om karaktärer från en etnicitet till en annan i, i filmer och vi kan ta från och uh... oh, vad heter de för någonting vi väldigt... tar Kingpin till exempel oh. karaktären är vit men han spelades ut av uh... Michael Clark, Michael Clark Duncan och då var det liksom så här, R.I.P. Ja, precis. Uh, och då var det på så såhär, men han kan ju inte spela, han är ju svart! Och det är såhär att folk går upp liksom i eldologer liksom, att de gör fel där, men är det egentligen så viktigt att karaktärerna... Alltså, kan de spelar de karaktärerna, spelar en roll vilken färg de har på huden egentligen? Så länge de kan liksom personifiera karaktären så spelar vi inte det inte egentligen någon roll. Nej jag känner inte det Det är mest när det blir problem Som här med, med Fantastiska fyran Där det är två syskon som, Jo precis som är. Det, men, det, är, det, det här är ju bara, bara rykten Som de har sagt att han ska göra att, de ska, att han ska ha någonting med det att göra Men grejen är också till exempel grej, Det skulle vara mer katastrofalt ifall vi tar till exempel Black Planter som de har i Pipeline Ifall för helt det skulle vara Nej men han är, han är en vit snubbe från Sydafrika istället Så det skulle ju bli ännu mer Det skulle vara så här, vänta nu det här går inte, det här är så fel på så många nivåer Det finns ju vita människor i sida Ja men alltså, grejen är att Han är en svart prins Det är det som är hans grundläggande karaktärsdrag och han nej, för jag förstår folk, det, ju. jag skojar men, det. Men, Jo jo, men Ja du skojar om det, det, är så många som skulle gå upp i För det här ju Jo nej men jag förstår det, men, men det är ju som sagt fanboys jag menar, jag har... Som sagt, i, i slut och bort då, Spelar det någon roll egentligen vilken färg de har beroende på för karaktärerna de spelar egentligen, ifall inte... För jag vet att det är många som vill att de ska liksom vara true to the origin story och liksom köra att... Fast problemet är att alla de gamla serietingarna, då är de vanligtvis vita för att då har det liksom apartheid och allt sånt där och bråk i USA, då var det liksom så att de räknas som en minoritet och då blir ju vanligtvis... Hjältarna var ju vanligtvis vita och skurkarna var ju vanligtvis svarta, det är Latinos eller någon annan etnicitet så det är frågan liksom hur man ska göra det nu för tiden. Fast du säger det och sen samtidigt Man tycker liksom, ja men att göra om en vit karaktär Att en svart liksom, det är väl helt okej okay, Så länge de kan personifiera karaktär Men, men, men frågan skulle vara Ifall de har en svart karaktär Och gör honom vit, skulle det, ja, vara, skulle det bli det det mycket tänkte. bråk då För ja, jag vet jag har hur? också läst om det Att folk som sa liksom att, ja men det är inte lika viktigt där för den skulle bli som där Men det är ju samma sak där i så fall Det är också om ja. vet, rasism i så, så fall ja. det är, Men jag känner liksom att för vad har vi för några svarta karaktärer i Marvel? Um... Ja, Black Panther är en väldigt stor karaktär. Ja, nej, också. men förutom det, någon no, no. annan... Ja, men han, hans personifiering, där, han är en, en, liksom Sydafrikansk prins, okay. liksom... Om vi tar till exempel Samuel L Jackson, han klev in i en vit karaktärs uh, skor. Nog för att han i de senaste ja. i de här Ultimate Marvel så är faktiskt han en svart karaktär. Ja. Men att han i början var ju en, en vit man... Det, det gjorde ju absolut ingenting, för nu körde de på det Ultimate istället och folk var helt okej okay med det. Men ifall de hade bara sagt liksom att vi kör på originalet så hade det blivit ännu mer uppenarms. Mm. Ja, men han var ju, han är ju Samuel L. Jackson, motherfucker. så att, uh... <laughs> Han kan ta det och göra ja. det. Uh, uh, kan han ha en uh, lila ljusabel i Star Wars? så är uh, Varför inte? fint. Um, ja. Ja, precis. Nej, men, alltså, nej men jag känner liksom att där, Det blir ju typ någon form av Omvänd rasism då nästan Om man skulle ta en, en, en karaktär som är svart Och göra den vit Av någon anledning Men jag vet inte alltså Det känns så, så udda Med sådana grejer Varför de skulle ha eh, såna, Alltså varför de ska ändra eh, karaktärens etnicitetens? Det, det känns så onödigt nästan som sagt, det där är bara ett, ett tidigt rykte så det, det kan ju spekulera och Precis, så vi spekulera spekulera. Precis, men som sagt, det blir mycket film att se fram emot här över. Men har vi något mer, har vi något mer som tar upp här nu på filmnyheter? Nej, ingenting som är värt att ta upp nu tycker jag. Vi kan gå vidare till vad vi har sett. Vad har du sett för något, Daniel? Ja, sen jag var med här sist, vilket är ett tag sedan nu, så såg jag Iron Man 3 med, med, med Robert och min bror. Wow. Och Sen såg jag ju mamma då också. Mm, vad tyckte de om Iron man då? Uh, nej, jag håller med Robert att uh, det kändes som en avslutande, avslutande del på filmserien egentligen. Utan att ta några spoilers. Men det kändes alltså slutet av den sista halvtimmen på filmen. liksom På karaktärsutvecklingen där kändes som att de uh, försökte liksom, runda av det och liksom, göra till ett avslut. Det var så mycket som hände i de sista fem minuterna som bara gjorde att man tänkte såhär Nu kommer inte några fler filmer för det kändes som att det it. Det kändes lite, lite rushed Just de sista fem minuterna När jag tänker efter så att just, just all den karaktärutveckling som hände Den sista halvtimmen visserligen Men just de sista fem minuterna Allt som hände där var Det kändes väldigt liksom Som om det gick väldigt fort På något sätt Att de, tog, de klämde in väldigt mycket Hans Han gjorde ju en voice over narration Av liksom vad som hände efter allting Typ men det kändes som, det kunde ju ha varit en hel, det kunde ju ha varit liksom en, en ganska stor bit av filmen, känner jag nästan. Uh, men jag vet inte om det är bara jag som tycker Ja, oh, nej, alltså som sagt, det kändes ju väldigt, that's it. Så det är därför det är nyfiket nu att se hur det går med deras förhandlingar med Robert Downey Jr. ifall han vill eh, kliva in i rollen igen. så Förhoppningsvis, i så fall ifall han inte vill ha göra fler Iron Man så kan vi hoppas i alla fall för Avengers eh, 2-3 att de liksom får så att det är och klart. Oh, mm. och, sen, och sen, mamma. Uh, uh, ja, jag ska säga. Jag vet inte hur du tyckte och kände Fredrik som jag. Är, uh, men jag kan ju hålla med om att slutet kändes lite så här. Uh, att det gick both ways nästan. Att tyckte jag att det kändes att. båda, Att det var win-win nästan och förlust för båda ändå. ju så. Precis. Uh, det var ju sorgligt också om du på samma sätt så fick man tänka sig att. Men det är ju bra för den och för dem också, för att egentligen hade ingen haft någonting utav det, ja. ja. Nej, jag, alltså, Utan, jag, vill, jag försöker säga så ytligt precis. som möjligt och inte förstöra filmen, för jag rekommenderar den väldigt starkt. Gå och se mm. den. Ja, vad kul att du känner det. Jag, jag, jag har varit så glad. Visst, den har ju såna här klassiska luckor, typ varför går de dit, varför gör de så ibland självklart. Eller, eller, eller så här liksom, det är, ett, det är något skumt på väggen, det är någonting som rör sig. Varför tar man och kryper närmare med ögat? Liksom? Det, det skulle man aldrig göra, ju. <laughs> Precis. det finns shit. ju. I'm out of here. Precis. Men det, det, mm -hmm. skulle man inte föra in sådana här element så skulle ju folk inte sitta li, lika fastnaglad på stolarna. Det jag tyckte mest om var ju själva estetiken på, på monstret, om man så säger. Jag tyckte det funkar väldigt bra. Jag tyckte det var annorlunda och Upplägget var intressant och det var sorgligt men ändå spännande. Så jag, jag tyckte om den, jag uppmanar också folk att se den. Mm. Den får tre av fyra näser. Ja, det är bra, det är ett bra betyg. Mm. Så, um. en näsa alltså. <laughs> en väldigt lång näsa. Uh, ja. anna, annars nej, det har bara blivit de här vanliga tv-serierna jag försöker beta mig igenom här nu Försök bara ta igen liksom, förut, nu när jag har jobb ju så blir det inte att man sitter hela dagarna ända och bara tittar på tv-serier utan nu blir det att när man kommer hem på kvällskvisten att man får sätta sig att titta på serier och så mm. Ja, så är det ut i arbetslivet Ja, men avslutningsvis då om vi ska kolla vad, vad som har sett på mig då, jag har egentligen inte sett något känns som förutom dig där Gått igenom kanske som eventuella serier Som dyker upp då som man följer men annars så Jag satt och Vi, vi köpte hem King Kong På Blu-ray eh, Extended eh, Edition Ja, det, det jag tror att det är standard För jag har den 100, 100th Anniversary någonting den. Och den hade, man kunde välja Fjärtryck eller, eller Extended så Men vi såg den, med jag såg den med hela familjen Och alla tyckte den var jättebra och, och är Lite långdragen ibland såklart. Men eh, riktigt riktigt bra faktiskt. Eh, den får tre bävrar av fem möjliga. Ja, nej men den funkar. Det, det, det är lite konstig, konstiga pauser ibland tycker jag. I början är det väldigt väldigt långsamt. Sen blir det så här yber uh, actionmässigt i Lite i mitten där och Sen så blir det typ väldigt långsamt Sen blir det lite action igen Men det, det är en bra film Den funkar Så, men de, där har vi i alla fall lite Vad vi har sett på då Jag vet inte om ni har något några... Robert, vad har du sett för någonting då Ifall Fredrik nu tänker glömma dig Ja, just det <laughs> bara glöm, Bortglöm här vad är det Du var yes, hopp det är klart han glömmer <laughs> dig Nej, <Hey>, jag är inte <laughs> <en boy. yes>, gästlängre <laughs> <laughs> är... Vad har du sett för någonting under veckan då Ehm um... Okej, okay, bra, då kan vi fortsätta Okej, okay, ja, men... <laughs> <Okay>, kör <laughs> Nej, uh, nej uh, filmmässigt så har jag sett uh, Jag satt och tittade igenom Bara gamla filmer nu i stort sett Jag såg Stardust igen uh, Rekommenderar starkt, mycket bra film uh, Väldigt såhär klassisk typ. vänta, vänta, vänta, vänta, vänta Vad är din definition av gamla filmer? Ja, Säger, alltså... jag gamla... Säger jag gamla filmer, då tänker jag typ Airplane eller de där filmerna. Det är gamla filmer. Ja, alltså, gamla filmer, filmer som redan... är typ Hipscock. Alltså, ja. Gamla filmer, alltså jag menar, jag menar inte recent releases, alltså, förstår jag menar? inte sådana som är i de senaste två åren. Mm. Förstår du vad jag menar? Okay. Mm. Jag tänker alltså, filmer som, har redan varit, som jag har sett förut till exempel, gamla filmer. Mm. Okej. Okay. Okay. Okej, okay, ja. ok ok. Ja, ja, Star Wars till exempel. Fullt så, sju, så att, uh, det är det är ju en uh, sexhursern nästa. Mhm mm mhm mm mhm. Mm den nu. Måste um, förstås. Mm. Mycket bra film, klassiska love story typ, action, adventure, fantasy typ. Väldigt väldigt bra film. Är det faktiskt. Jag kommer där starkt. Har uh, inget mer att säga om den egentligen <laughs> på det sättet. Um, den får uh, fyra av fem gosjur. Oj. My mycket betyg då. Jag, vet inte alltså, jag alltså, betyg vi, vi kanske kanske har en enhetlig skala. Vi har näser, vi har bävrar, vi har gosedjur och jag vet inte ha Vi ska också. inte ha något betyg, eh, betygssystem överhuvudtaget. Nej, för, det, folk kan inte säga vad liksom, vad menar de vi har alla olika för varenda gång vi säger någonting. <laughs> jag kan ju säga att, att ett är samma att, att fem gosedjur är samma sak som ett en näsa Är det? Fem är samma sak som en näsa är det. Nej, jag tror inte det. Uh, och en näsa är större värde än alla andra, tydligen. Uh, ja. uh, men så så har jag även sett uh, uh, Bicentennial Man. Um, uh, Robin Williams som en, uh, som en android. En robot. Går igenom mm. 200-årsmannen, tror jag den heter på svenska. Um, yes. Uh, mycket bra film. Uh, den är lite, känns lite långdragen vissa... vissa liksom, och Ibland så känns det som att den hoppar runt en, en hel del... Um, men, hallå, det är 200 år ju så Ja nej jag, jag vet det men ibland så känns det som om det går långa stunder i en årsperiod period typ alltså, Och sen så hoppar den fram typ 15 och sen 20 år eller något sånt där Bara inom loppet av kanske 5 minuter med en scen i varje årtal och sånt där Det kändes lite, det kändes som om de kunde ha någonting mer där Men jag vet inte riktigt, alltså det, det jag, jag är inte... Så jättebra på att välja sådana saker Men äh, mm. det kändes bara men Mycket bra film i alla fall Jag är väldigt intresserad av det Det är ju baserat på Isaac äh, Asimovs äh, Story um, Är ju äh, Klassisk äh, Science fiction författare jag ju, äh, Och äh, Jag Jag gillar den faktiskt, jag är väldigt, väldigt äh, Bra film, jag har sett den förut Och också väldigt imponerad Fortfarande ja. Uh, håller upp, gör den faktiskt väldigt bra Även uh, fast den kommer ut, vad var det? T säkert 99 eller något sådär tror jag ja, 99-2000 någonting Ja, uh, så so mm. den är ju över 10 år gammal Och den håller upp ganska bra, i ja. fortfarande uh. uh, Sen har jag sett uh, The Island också uh, Ewan McGregor Scarlett Johansson uh, De är kloner och... Ah, spoiler! Spoiler! Ja, det kommer ut 2021. <laughs> Har de inte sett den nu, då får de fan ha det. Jag känner bara att... Eh, alltså, det, jag gillar filmen. Jag gillar konceptet i filmen, gör jag. Det, jag, jag mm. det här är den som jag vill prata om nästan. Jag, jag, jag, jag är lite irriterad på den här filmen, jag faktiskt. Det är för mycket plot holes som finns i storylinen. Jag ja, inte bara det. Utan det är väldigt så här, hoppade runt och grejer. Jag vet, och framförallt liksom... Rent realistiskt sett Säger jag om en film som handlar om kloner um, äh, Ja så, Ja så, jag menar, De tar sig ut från, från det, här, det där stället Där de bor Där de har blivit hållna Och, och menar, de gör det de, är alltså, de säger i filmen att de har typ Mentaliteten av en 15-åring I stort sett har de Och uh, men de har jävla mycket tur har de. de. De är upp mot en sån här världsklass mercenary är de. Och de har order att ta dem levande eller döda. Har de. Och ändå så lyckas de spöra skiten under hela tiden. Jag förstår inte vid en tidpunkt så sitter så är de i ett stort jävla R på sidan av en byggnad. Som sen ramlar ner. Alltså det där är ju säkert en 40 våningar upp är det. Och de överlever. De landar i ett jävla nät Göran, vid sidan av byggnaden i en ja, men, mentalt, mentalt som en femton Du vet hur irriterande 40. är det så Jo, no, men alltså jag, jag blir så irriterad jag, Det var det enda som, alltså jag gillar filmen Jag gör det faktiskt Jag tycker, det, jag tycker storyn är helt okej okay. Det finns ju plotthål och sånt som man irriterar sig lite på Men jag tycker rent, rent, rent Krasst bara rätt över så är det en rätt bra film Det är värd att se faktiskt är Men um, Ja, oh, den är, är okej okay, faktiskt. Och jag tycker ju förvisst främst just om att uh, var det Scarlett Johansson och Julian ja, McGregor precis. med som jag tycker är väldigt bra. Mm, Scarlett Johansson. I alla fall. Um. Nej, men det, det som jag. Jag, jag tycker jag stömer en hel del på vissa saker. Speciellt det där med att de, de ramlar ner i det jävla ärret De är alltså inuti i det här, i den här klasiken i RD. De, de ramlar ner, det de slår sönder på gatan är jättefort och så landar de i ett jävla nät och överlever. Jag förstår inte. Det, det är typ action finns logiker definitivt. Det är typ Arnold Schwarzenegger-esk typ, nästan, <laughs> känns det som. Eh, väldigt så överdrivet. Det, det kändes som de bara, de, när de skrev det där så kände de liksom, ja, ah, de är här uppe, hur ska de ta sig ner nu då? Ah, ja, okej, okay, men vi låter den ramla ner så landar de i ett nät. Och det var ingen som ifrågasatte det. Jag tänker, hallå, det finns väl bättre sätt att göra det på. Det var ungefär som att de, de skrev in sitt hörn och sen var de bara tvungna att använda någonting jätte... Eh, det är så du sex märkena, typ. Eh, Logik där Men och sen var det lite så här i slutet När alla, nu är det extremt Det är jättespoiler som det i slutet Spoiler alert Men eftersom filmen är liksom över, den är 12 år gammal Så får ni fan skilja er själva um, <laughs> när, Men man ser det ju komma också i filmen jag var ganska 12 fort. år gammal, vilken film pratar du om? The Island, Island. Den, den kom, kom 2005 Kom den kom inte 2001? Nej ja, 2005 2005. Okej. Okay. Uh, vad är den då, 7 år gammal? Ja, men det är fortfarande länge sedan Gammal film um. <laughs> Men uh, i slutet det den, den, Hitchcock, det är ura, uråldrig film Filmer alltså Ja, precis, ja, precis. Um. Nej, men det som jag irriterar mig på I slutet, enda svarta personen I slutet som man ser när alla Har blivit friade i slutet Av de här klonerna Enda svarta personen man ser är den här jävla mercenary I slutet Ingen annan, alla andra är vita Jag sitter och tänker Va? Så det är ingen av de andra. Den enda svarta klonen i filmen man ser är Michael Clark Duncan. Han är en jävla fotbollsspelare. I filmen man ser det på en poster i, i, i filmen. Och han är den enda svarta klonen. Vart är de andra någonstans? Är det ingen annan svart person i hela världen som har råd att skaffa en klon eller? Var är kineserna? Var det japanerna? Var är Ja Latinos? precis. Jag tror det fanns någon kineser något där som är med där. Jag tror man såg. Men det är väldigt liksom Ingen variation överhuvudtaget. Och man känner... Va? Hallå? Eh, jag, jag brukar inte klaga över sådana grejer väldigt ofta, men jag kände det verkligen i slutet. Så det, det, men det, det var väldigt starkt. Jag hade nog inte märkt det om det inte hade varit så. att det var Han han den här mercenären som har försökt döda dem genom hela filmen. Den enda färgade är en bad guy. Så ja, det. men han blir en good guy. Så det... mm, jo, men i alla fall. Det, kändes, det var väldigt så här... Lite väl rasism just där, känner jag. Men, uh, ja, men det är Michael Bay också. Så att, uh, <laughs> det sa allt, det var, var ja, en... Ja, Michael Bay, och alla bara, okej, jag förstår. Ja, precis. Det, det, det, är det, sånt, det alltså. finns inget vi kan göra åt det. Men uh, förutom det, det är filmerna jag har sett den här veckan. Det är faktiskt mer filmer än vad jag brukar se på en vecka. Det är tre stycken, men ändå... Man kan bli, han har bara andra raser liksom, när det gäller ska spela badgare så det blir intressant att se den här, den här sopan nu som blir i Japan, var det i Kina, Nej, Kina. Var, med eh, trinelsform 4, det ska bli intressant för oh. att vi får se det här i västvärlden. Oh, yes. <laughs> Uh, oh, nej. Inga, inga tv-serier då? Jo, den, alltså, jag har ju sett mina veckoserier det är väl vanligt, men det jag kan ta upp egentligen. Uh, jag såg senaste delen av Susie och no Gargantya, uh, kanske inte varit att nämna jättemycket eftersom Max inte är här. Uh, sov, såg även en serie som Max rekommenderade förra veckan innan vi började spela in som heter Hatteras Mausama. Uh, handlar om djävul och sånt där. Det var, det var den här som ändrade ton efter typ. Fem minuter in i serien Var det äh, den där men... som de han snackade om, de jobbar på typ McDonalds eller något? Ja precis, <här> eller det heter McRonalds <här> <här> <Okay. här> uh, Jag tyckte det var intressant att hjälten eller hjältinnan, hon jobbar på ett sådär Carl Center ja. Precis som jag gör, så att jag är en hjälte ja, ja. <här> um, det, det, Alltså folk som jobbar med att prata i telefon hela dagen, då borde jag stryka hela buntern nu Fredrik Ja, det kan du väl få. Jag sitter ju inte i telefon hela dagen för mig. Nej, men nästan hela dagen. Ja, förutom ja. nu, någon gång när du inte spelar spel eller flyger helikopter eller något sånt där. Okej. <laughs> det, nej, men det, det finns bildbevis är... bevis på att det är där de gör på jobbet. Så jag, ja, nej, men jag gillar faktiskt den serien. Det har kommit till fyra eller fem delar. Jag tror det kommer en ny nu i dagarna här. Så eh, rekommenderar starkt faktiskt. Jag, jag antar att vi kan, jag och Max kan vi säkert diskutera det nästa vecka. Absolut uh, Men förutom det så har jag sett uh, del fyra av Defiance. Uh, den serien. Det är väl någon som är värt att diskutera här på podcasten direkt eftersom det är, det är en ny serie. Och det är spel- och, och tv-serie ja och Jag tycker att den håller en ganska bra uh, pace just nu. Faktiskt. Den har inte... Um, den har ju den här... Den gick ju in i den här stapeln att det är någonting som de löser varje vecka. Typ någon form av game Men det känns som om det är lite mer varierat än det. Att den storyn är lite mer vad ska man säga, invävd i grejen Så det är intrigen och sånt dyker upp hela tiden. Gör den, och är liksom... Istället för att å en ny sak har kommit in som man ser i ny, nästan varje du Monster of the Week. Sådana grejer. Um, så... Har det, varit, har det varit lite mer att intrigerna från föregående delar Har vävts in i nästa del Och är liksom det är vad det handlar om den veckan I stort sett Men sen får vi se hur det, hur det går när serien går vidare nu Eftersom det här bara var de första fyra delarna nu Så att, Men det, det är intressant att se hur den går Den är fortfarande väldigt bra Det känns som att de, de har lagt in väldigt mycket tanke I, i bakgrunden för alla alla de olika raserna Och de har ju inte Det är inte som i många andra science fiction-serier att Alla aliens pratar liksom engelska hela tiden Utan alla har ju sitt egna språk också Men de kan även engelska så att, Men att, att människorna även kan deras språk Så att jag tycker det är väldigt intressant på det sättet Jag är väldigt nyfiken på hur det ifall spelet går jättedåligt nu Men serien går jättebra det de ser är. ut som det är dit att det är på väg skulle jag vilja påstå även fast de alltid har reklam i, i varje del för spelet har de. För det blir liksom kommer de fortsätta med serien ifall spelet liksom faller platt här nu totalt liksom det kanske har någon månad sen liksom inte en chef som vi spela skiten men serien går jättebra hur de gör. Vad händer om det blir tvärtom? Ja, du det är ju frågan där ju. Du blir så, här, <laughs> då blir så här liksom innan du får börja spelet måste du spela den här, se den här delen. Förberedde jag vad du ska göra så Jag skulle inte bli förvånad egentligen. Men, nej, men jag, jag, jag tror nog att uh, serien håller sig rätt bra just nu. I alla fall. Jag, vet inte, jag har inte sett någonting om ratings eller något sånt där, men uh, hittills i alla fall, tycker jag att serien är bra. I alla fall. Men sen uh, jag, har jag tyckt om andra serier som har blivit cancellade ganska fort. Så ja uh, mm. yeah. Det blir så ibland. Men det är, det är det jag har sett den här veckan eh, Rekommenderar starkt eh, att se Alla tre filmerna jag har sett faktiskt ah, Lite mindre starkt för The Island och, Men eh, gillar man Jure McGregor eller Scarlett Johansson Eller båda två så är det värt att se på det så, För det är bara uh, Men Stardust definitivt Gillar man fantasy-serier, lite drama lite så, här, så Definitivt se den Bicentennial Man, Science Fiction uh, Robin Williams i, I sin High Day uh, Definitivt uh, Väldigt, väldigt bra Um, rekommenderar starkt uh, Både Stardise by Centennial 3 Tre av fyra gosedjur uh, The Island 2 oh av, fy av fyra så att, oh. uh, uh, Serierna som Hatarakumasama och Susein Båda rekommenderar starkt för de som gillar anime uh, Action-serier Så um, Också tre av fyra gosedjur <laughs> Dagens sändning sponsras av Robert Ja yeah, precis, Defiance också Alltså jag är inte riktigt säker på hur jag ska rekommendera den just nu faktiskt uh, um, Jag tycker den är bra hittills Men uh, den har inte fått mig att fastna vid den på samma sätt som många andra serier som jag tittar på Det är en sådär som det är, det är inte en sån här serie som jag ser samma dag som den kommer ut uh, jag har vissa sådana serier som jag ser Som Castle till exempel Den ser jag så fort den, så fort den kommer så ser jag den direkt uh, Men Defiance är när jag ser den Senare i veckan när jag har tid så. Bör, bör man spela spelet för att kunna uppskatta serien? Jag har inte spelat spelet så att jag, och jag Nej, men alltså, Känner du att du får in Allting du behöver från serien För att förstå allting? De förklarar ju all det mesta Det finns ju säkert en massa backstories som förklaras i spelet Men jag känner, inte att det, jag känner inte att det är nödvändigt För att kunna se serien Definitivt inte det är ju säkert om man vill ha vidare grejer Och sånt Men äh, de utspelas ju på olika platser också Så att, äh, Jag vet inte riktigt Eftersom jag inte spelar spel så kan jag inte säga någonting om det Och jag har inte lust att slänga ut äh, 50 euro På det spelet direkt så att, äh, Jag vet faktiskt inte <laughs> ah, ja, okej okay. um, Ja, det, det är väl det vi, vi har, har Fredrik, har du någonting för uh, Nu? Nej nu har inte Inge, ingenting något. ingenting på retrohörnan eller något sånt. Nej, den här veckan blir det inget på retrohörnan. Nej, och klart för zombies får i retro nog, tror jag. Precis. Och uh, spelutveckling får vi ta i nästa vecka Nu Max förhoppningsvis är tillbaka. Då har, kanske han har lite mindre att göra på plugget. För, förhoppningsvis. Vi kommer ha så att nästa vecka så kommer Max tillbaka Vi kommer att ha spelet in snack då Och vi kommer ta, gärna ta emot Förslag på vad som eh, Som ni är nyfikna Och eh, höra om Så det är bara skicka in på vår mejl Fanboys.se fanboys eh, Ni kan även hoppa in på Facebook På Anon Fanboys Uh, går man där så får ni även ta del av nyheter till, och även uh, lite tips på billigare spel som dyker upp på digitala deals och annat uh, men framförallt så vill vi uh, se, säga det att vi har nu uh, inför nästa vecka lite planer på att börja med en ny, ny del som kanske specificerar sig på say, en uh, frågeställning eller ett påstående och vi har i dagsläget ett par eh, förslag, som till exempel att vi tar en specifik del i podden på eh, kanske snack kring kända spelmotorer eller speltrender, PK klicka till dagens fps. Jag menar, varje tio har ju sin utmärkta genre, vilken blir morgondagens. Sådana här frågeställningar då som kan finnas. Och det blir som en specifik liten del i, i nästa veckas podd så skicka gärna in förslag på om ni har något som ni vill att vi ska prata om så kan vi ta upp det men jag kan redan nu på att vi kommer nästa vecka förmodligen prata om just eh, spelens perspektiv hur det påverkar oss eh, att spela i olika perspektiv, top down, side scroll isometrisk, eh, first person och så vidare, för det är ju perspektiv som ändrar oss under spelets gång eller spelens evolution och det här är något vi kommer snacka om nästa vecka Uh, och Stay tuned sagt, for next week Ja precis, och då som sagt Spelutveckling med Max Men, ja. uh, Och uh, vi postar gärna på Facebookgruppen och sådär Och uh, uh, tala om för oss vad ni tycker om Om Nasa Jingle uh, ja. vi, vi är väldigt intresserade av att höra Vad ni tycker om om vi skulle försöka få ut Den så att alla kan ha tala, Dela med sig uh, Så att alla kan mm. ha del av den uh. Vi kan nog skicka den till någon om de vill ha den Ja, det är mm. bara mejla oss på fanboys.com Precis. Reser. Men där har vi dagens eh, podd och eh, vi får tacka för oss så är vi tillbaka nästa vecka Kram! Mm. Tudeloo!